Първата идея за размишление – чудния Алхалач. Отново ще си докоснем до вкуса на истинския суфизъм. До вкуса на великата любов. Не просто любов, а великата любов. Наречена древното вино. Ал-халач спада към пияния суфизъм или както го наричат опьянения суфизъм. Има суфи, които не одобряват това. Те искат суфизма да е тресв, буден и чистен. но има хора, които толкова много са се са отдали на Бога, че те спадат към и то не са малко суфи. Тук говорим за един от най-големите, спадащи към опиянения суфизъм. Алхалач е необикновено явление, необикновенна любов, необикновенно мистично същество. Сразило своята голгота, своята трагедия, именно с великата си любов, тоест с Божията сила. Суфите казват, че той даже в един момент зажаднял за голямото страдание, за инквизицията. Толкова много, че нямал търпение тя да се случи, защото знаел, че ще влезе в присъствието на Бога. И постоянно жадувал в един момент към края на живота си и за страданието, и за своята жертва. Самият Алхалач казва: Бог е всичко, Бог е моята клада, Бог в мен е суфи, защото Алхалач умря. Бог е суфи, Алхалач го няма. Някои мислят, че Алхалач, казва той, беше накладата. Предварително той говори за себе си. Но това беше Бог. Алхалач беше разпънат на жесток кръст, защото нарушил законът. Той той издал тайната на своя Бог. Той е заявил върховното на всеослушание. Той е заявил Анал Хак. Аз съм Бог. Аз съм истината и разбира се много същества не искали и да чуят. Оказва се, че и сам Бог произнася това в него, защото тук става проза за изключителна преданост. Те просто са едно и това е тайната на живота. Това е тайната въобще на човека. Велико единство основано на неизменна любов. Просто Той е постигнал. Тази тайна е съхранено само в избраните. Суфите криели тази тайна, обаче Ал Халач е обявил. Има суфи, които не са го одобрили. Други продължават да смятат, че той е най-великият суфи-учител. И е така. Освен това, Ал Халач искал да каже, че няма разлика между Бог и тайната на човека. И навътре те са във велико единство. Не е случайно майстер Ехард казва на едно място, аз съм преди Бога, друг път ще ви обясня, има към 28 такива мисли, за които инквизицията, той обаче тук въобще не отрича Бога. Казва съвсем друго. Друг път ще се спреми на това. Това са смели изказвания изказвани само на тези, които са постигнали. И наистина те са влязли и казва, ако мен ме нямаше и Бог нямаше да го има, казва майстер Екарц. Но понеже станах сътворен, трябваше да се яви и Бог. Ако и на едно място казва, Господи освободи ме от себе си. Защото искам да се върна там където съм бил, в бездната. Нали? И такива мистични неща, ще се спреме на тях. Не е случайно църквата се е опитвала да го разпъне, но кой може да разпъне Бог в човек? Никой. Така. Те са едно велико древно единство. А в това първично единство няма халач и Бог, няма аз и ти. Той призовавал открито. Всички хора към самообожествяване. Той казвал, че всички хора трябва да се отрекат от греха и от мюсулманските ритуали. Просто разпилявал всичко. Той проповядвал на пазара сред всякакви хора. И те го слушали и разбирали, че това е нов Учител, нов Месия. Че това е наистина истински Учител. Той говорил на обикновените хора много разбираемо. Тоест Бог искал да стигне чрез него до обикновените хора. Но неговите противници на Алхалач смятали, че това което той прави е привилегия само на Пророка, само на Мохамед. Разбира се Алхалач много обичал Мохамед, но той, той смятал Мохамед за озарител, на мрака на небитието. И той е видял нещо дълбоко в Мохамед, но Алхалач си имал свой божествен път и той е бил специален. Той казва, макар че тук и ислямисти са много настроени срещу него, той казва, човекът е на милиарди години, Корана те дете. Това важи за всички свещени книги в случая. Библията е дете пред човека. Даже малко дете в пелени. Човекът е на милиарди години. Тайната на човека е по-дълбока. Тук Алхалач погребва всички свещенни писания. Забележете за какво същество говорим. Той протестирал срещу суфизма, който криел, който криел мистичните истини за себе си. И затова се отказал от задължителните одежди на суфи. Той се отказал да ги носи. Той облякал халата на войн. Мистик войн. Той, той проповядвал забранените истини. Точно това, което казва Библията. Не хвърляйте бисери на свинете. Той ги е хвърлял. И това предизвикало недоволството не само на ислямистите, но и на суфи шейховете. Той е обвинен най-вече в това че е разгласил тайните, които са достояние само на избраните. Макар, че тези суфи не разбирали и не разбрали, че това до някъде е замисъл на самия Бог. Защото има степени на съзнание. Разбира се, имало и такива суфи, които се досещали. Това са главно други суфи представители на Пияния, опиянение суфизъм. Например като Баязид Бистами, един от многото представители на опиянения, суфизъм. Той винаги носил меч на кръста си. Друг воин. При един случай на екстаз казал на своите ученици. Кланяйте се на мене, аз съм Великия Бог. Просто в екстаз. Това е пияния, суфизъм. Изключителната преданост. После след екстаза учениците му казали какво казал. Той се отчудил. Това ли казах? Ау! Другия път ако кажа това, займете ми меча и ми отрежете главата. След няколко дена пак в екстаз. Аз съм великият Бог, кланяй се на мене. Един ученик взима меча, иска да му отрежи главата и ръката му замръзва въздуха. Бог действа. Защото това е пияния софизъм. Прекалено предан. И както при Авраам, ръката е спряна. Така. Значи самата Божия сила знай кой е верен и кой си въобразява. И казва Алхалач, в мене няма място за рая, няма място и за красотата, защото преизпълних себе си с Бог. Както виждате. За Адам е имало място за рая, за своеволие. При Алхалач няма, рая е излишен. Той е искал само едно, Бог или Царството Божие. Това което и Юда е поискал както ще видим. Между другото, Юда се освобождава от всички човешки раси и надминава херовимите и серафимите. После ще кажем нещо за него, толкова велико същество. Разбира се неразбрано. От кого не е разбран? От тези, които са от старата цивилизация, дървото за познанието. Тези, които сами се определят да отидат към старата цивилизация. Тези, които ще го разберат, те тръгват на друг път. Така че Евангелието на Юда е много по-дълбоко от Библията. Говорили сме за него, днеска ще кажем нещо и след време пак ще говорим.